Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa Els castellers de Mollet. Bé, doncs ja, ja tornem a estar aquí, ja hem fet la pausa, hem posat una miqueta de música, hem sortit un momentet de, de l'estudi perquè l'ambient està una mica caldejat, i ara ja tornem a estar aquí, estàvem explicant el, les colònies de, de canalla molta de, de la canalla de la colla aquí present a l'estudi i ens havíem quedat eh, el dissabte que anava de i després el joc de rol Doncs eh, bueno, en què consistia el, el joc de rol a veure, Marina que ens donaven un paper a les, a les, que, bueno, les monitores i llavors, per exemple, un, uns quatre tenien observadors i teníem que observar el que passava a l'assaig. Dos eren monitores. Uns altres no volien pujar sobre d'uns. Uns altres feien que feia mal a algú. Uns altres volien jugar a bàsquet i no assallar. Uns altres amb el mòbil mm. i... A veure, Lucía. Era un lío, però uh, la tercera vegada que ho fer va sortir és la que millor va. Ja va sortir. N'hi ha alguns que només volien pujar mm, a... als pilars, una... uns altres que estaven atents i més. Perquè era com un canvi, que el primer era... Com... Eren coses reals, que havia passat assaig, però que ens donaven compte que el primer, si no volíem fer i hi havia moltes excuses, no podíem tirar davant la colla i el segon era més o menys el mateix i el tercer era que to tothom volia assajar i assolíem tots els castells per a l'actuació i més, i assajava més per a un altre. Mm. I, I també ens van dir que era a vegades el que passava als, als assajos passat a vegades, passava això. Mm. Bueno, amb això vam arribar a la conclusió de què és el que... quan han, havien sigut elles mateixes les que s'havien trobat en la situació d'haver de fer un assaig amb aquestes coses, es van donar adonar. Mm. Hi havia en algunes caps de canalla que et tiraven dels braços perquè... Pulés, i no mireu a nadie. Mm. Sin mirar. Sí, sí, las tácticas de algunas monitoras haciendo los roles eran un tanto, <risa> <risa> tanto agresivas. Elu. Que <tose> <tose> sí, la hija también lo he oído. Yo no estoy nadie. La Hélia no, ¿eh? La Hélia no, sobre en no <tose> <tose> el Eudal. Y el Eudal. Pobrecita. <tose> bueno, la resta de la tarde que debemos hacer juegos, ¿no? Sí. Vamos sí. ah. a jugar a que... Era molt difícil quan quedaven molt pocs segons i a vegades ens intercanviaven les jaquetes perquè sembli que era... Per exemple, jo me la intercanviava la Maria i semblava que jo fos la Maria. Uh -huh. I a la Mar la van confondre amb l'audal, perquè em portava una jaqueta negra, no se la veia, no se la veia i la Laura deia, qui és aquesta? I únicament se la veia la jaqueta negra que okay. portava el cap a... uh -huh. agatxat. Lucas volia dir alguna cosa, també. A veure. Que quan a l'Eudalba es... No? es va esconder-se, no? Amagar-se. amagar es va caure per un barranc. Ah, sí? Es va fer mal? Sí. Sí? sí. Bueno, Una monitora però... també es va caure. Bueno, normalment a, a les colones acostumem a tenir baixes, però bueno... No... I després em va... Em vaig trobar a sobre de l'audal. Ah, la. <ríe> I et ca... I et ca... Eh, bueno, i te calles per los barrancos. Sí. A veure, mira. Sí. També vam fer un joc que... Bé, bueno, un joc. Vam entrar una sala que hi havia tot d'espelmes de i, i havies de pensar una paraula que fos per tu... Eh, millorar per pujar els castells i la vam escriure a una estrella i la vam cosir a la faixa ah, sí? i així ens en recordarem sempre que pugem d'aquell dia que vam dit. La, la, la paraula està escrita pel darrere ah. perquè ningú la pot veure només les sabanelles que la van escriure perquè cadascú va posar la paraula que millor creia que el servia per millorar com a casteller mm -hmm. Sí sí. a veure que la Clàudia fa estona que té el dit aixecat <laughs> Que dir? la Mar parecia que estava coja ah, sí? <ríe> i que la Lucía estirava la Maria i la Maria estava allò. I la Lucía Marcos estava jugant tota l'estona i no volia pujar. Està parlant del joc de rol. Sí, Elba. I la casa parecia una iglesia. Una iglesia Porque en, a, en nuestra habitación había una foto de no sé qué, de la Jos luz o algo así. A ver, Alba, que por aquí también volan para A ver, Claudia. Parla una miqueta más alto. Parecía que era una iglesia. ¿Ah, sí? Sí. sí. A ver, por aquí. Dime. que a l'habitació de les nenes hi havia unes calcetes brutes, <ríe> Aquestes coses no s'han d'explicar. I vam a tirar-les, però al final no vam saber de qui eren. Eren d'un nen petit, perquè eren, eren petites. Laves i pijades, sí. Bueno... Què és, com? Què estàs ningú que ha assumit la responsabilitat de <ríe> haver-se cagat les braves. Ui, ui, ui... <ríe> Bueno, això ho com que no ho hem sentit, eh? I després de les palmetes vam baixar a baix i què vam fer? Vam tocar Però les grans de gris van ser unes tramposes perquè m'han posat, Va. sí, perquè m'han posat no. l'almocador a la porta, una porta de dalt, que únicament havia dues escales, mm. i hi sí. estaven dues seguretes, l'audal amb una llanterna posada. I vam intentar pujar de moltes maneres, però quan l'havien agafat... El, el joc doncs la la que esteu parlant ja era, ja era de nit, llavors. La nit, sí, sí, nit. sí, però... Lo de l'estrella i les espalmetes també era després de sopar. Ja. Després de però l'audal no se sabia els noms de ningú, llavors era fàcil passar. Ja. No, però però això no val. Perquè... I no sabia ni on estava la bandera. Sí, sí que val. Ni jo tampoc. Ni A jo. No, no, no. A mi em va cridar Míriam tres vegades. I mm. mm -hmm. la Laura estava amagada. Hola, Clàudia. també, al final, la Maria... La Maria Rastas... <laughs> la Maria Rastas. <laughs> la Maria Maria sí. van trobar el de l'altre grup i el va posar amb el, el gris. Amb el gris. I després va venir amb el dos. No sé qui. La Quan l'Anita i la Maria Domènec eh, anaven a per la bandera, la Anita es pensava que hi havia unes escales, però havia hi havia un esglau molt gran i va caure de cul. I estava la Laura amagada al bosc amb la Clàudia i de repente van veure la Clàudia i va sortir a la Clàudia «Estic sola!» i tots assombrats Clàudio què fas al bosc? Sola!» I estava la Laura amagada darrere una obra. Va dir que estava Maria. sola per no de delatar-me. Ah. La Maria va pujar al taulat per agafar la bandera però després li va matar. Sí, la Maria arrastra. Mm. I després la Mar, perquè no l'eliminéssim, va anar corrents, es va estampar contra una balla Mm. I la antena va sortir volant. la Marina mm. i jo vam estar tota l'estona al bosc i vam Mar. donar mit, moltes voltes per la casa però al final ens vam pillar. I rodolant per la terrassa fent la col·lera. Mm. És veritat, no no això sí, bueno. vam trobar un muñeco que es deia... Aviam. Un ninot que no tenia nom. Sóns sí. el que passa? Un ninot blando. És que, blando. Sí. És que la, la Clàudia Hernández està demanant per parlar i com que és petita ja la tinc just darrere el monitor és que no la veig. Pues que ahí la Laura la López es van matir per les rames. Onda. Ens van què? Ens van ficar per, la, per les branques del mig del bueno. I totes se creïven que estava sola. Yo, yo, yo, yo, yo. Els grans ho van creure, oi que sí? Que estava sola? Sí. Yo. I l'endemà? Què va passar l'endemà quan ens vam aixecar? Què ens vam trobar? Vem trobar un paper que deia que havia vingut un, com un animal... A, a, que s'havia perdut i teníem que trobar unes pistes que havia deixat a les habitacions i a, a, a, eh, a la casa. I quan les vam trobar totes hi eh, havia un camí que hi havia enxutxes i al final de tot ens vam trobar el ninot que li vam posar eh, el nom de Nú. I l'Eudal va pujar darrer, damunt de l'antena aquesta per llegir-ho, i vam enfilar, però després no vol pujar castellers. Una altra cosa també que es vau trobar al dematí, vale, perquè ens ho van trobar també nosaltres pares a la tarda, és eh, que estàveu tota plena de ferides, hematomes, cops... <ríe> molt, eh? molt. I vam trobar una bola de gelat de paté eh, a, a, a la taula. Que parecia caca. <ríe> a veure, un moment, deixeu, par deixeu parlar la Clàudia, que ha parlat molt poc. Diga. Vam... Va, va... Va, aquest nino que vam trobar va, va dir que havia dormit a la, a la llitera de la més petita. Ah, sí? La, la Clàudia. Oh. La ta Clàudia. Ui. Per què ens demanava això? Per... Per què ens demanava ajuda aquest nino? Perquè què li agradava molt fer aquest nino? Pujar els castells. I, i, i, I què és el nino? Un, un burro. Un burro, un burro fe. I un molt fet. Per què demanava ajuda la canalla? Per per perquè la canalla puja. Fins qui vol pujar, pujar fins amunt? Ah, perquè se'l puja. Se vol, de vol que l'ajudem a pujar un castell. De petit. Però com no sabia on estava, havíem que trobar-lo nosaltres. També jo. A veure, Alba. Eh, li van posar en un núvol perquè era blau. Ah. també... Eh, què hi va dir? No sé, a veure... Marina. Que... que... no sé si ara encara, però què va dir la Laura que... Si puj... Parla al micro. Que pujés la pujés l'enchaneta. O l'acotxador. A la faixa. O a algú faixos. que pugés al castell, vam. per donar sort als castells. O sigui, ens que aquest ruc, ruc català, o ruc, bueno, sí, català sí, però encara sí. que li fa dir, té molt nas, eh, voleu pujar-lo a un castell, no? Sí, sí. Em, a, castell, no? sí, sí. La a tot. De Era com Allà. la rana Allà, que ens va donar sort fa tres anys. No, normalment no acostumem a pujar coses, el que passa que si Vildafranca ha deixat pujar una go GoPro d'aquestes al munt de l'enxaneta, no? No, és que problema per pujar un ruc, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hi ha moltes colles que la canalla puja amb, una, amb un nino a, a dalt dels castells. Aquí, no. Si no, té faixa, té moscador, té de totes coses. Un, té una cua és molt castellero. llarga. L'únic que no porta és casc, pel que veig aquí. Eh? Casc ho hem de posar. Sí. Per pujar dalt d'un castell ha de portar casc, eh? si no pot, no podrà pujar. Eh? A veure. Ah, mira. Mira. Vale. També hem de dir que el menjar no estava molt bo, que estava una mica dolent. Teníem aigua amb galets i macarrons aigua, que aigua. olien a cacà. Sí. Aigua, aigua. I aigua. també l'hamburguesa tenia en plàstic. I macarrons amb una olor molt rara. Sí, i també un flam... A veure... L'enxaneta... Espera, que està parlant la claveu. L'enxaneta, que espera. L'enxaneta podria portar aquest nino que van trobar a la faixa Clar. Sí. Sí. sí, sí. El burro català. Així, bueno, el tema del dinar del menjar ja, ja, ja veus que us ha agradat molt? Sí. No, tornat, molt tornat, bonic, molt heu bonic. Heu totes molt ben alimentades, si, si se'ls veu. Clar, perquè ens van donar xocolata en fa. Sí. I galletes. Tinc que dir, dic-ho aquí, em veu altres. les grans se'ls anar a una casa, els van diure una broma de la Miria, i va diure que va... Aquí van aquí va anar a una casa encantada. Una casa oh, en I l'alba se va començar a florar. Una casa abandonada. Sí, és veritat. I, pensava, i les petites pensaven que s'havien mort. No, perquè... I l'alba. I la Anita es, es va fer passar per una nena morta. Hola. Así que yo dije la ah, parece también? un niño muerto, sí? porque se movía así con la cabeza. ¿sí? que era negrito. Sí, es que parecía ah, un niño negrito muerto. Sí, bueno. yo... sí cinco veces. El burro, yo pensaba que el burro iba así. Bueno, ¿Sí? la chuta que va a hacer al diumen, ya, después ya... Claro. Baldinà la Mar de Ber, com eu, com eu. havia gallinas. Ah. Sí. Van veure dos ous. Ah, sí. Tres, que parecien una gallina que estava a fer més ous. Bueno, es que fan les gallines, que es estaba... que no se callava. Sí. Jo. havia una gallina que no cania pel pell del col, no cania peix. Mm. Estava pelat per molt. Una... Bueno, i i d'anar el dissabte la nit a quina hora va anar a dormir? Ui, a les dues. A, a les la... la... sí, tres, a, a les quatre de la mananya. Sí, molt tard, molt tard. A les tres de la mananya. A les nou de la nit. La mati, que és quasi la més gran, o la, la més gran. La Anita... es va anar allà hi havia com una nena morta, però en realitat era la Anita. Ah, bé. El problema és que s'ho van imaginar ells, la nena sí. morta. Eh? Realment sí, sí, sí. va caure. La... No, no, jo estava feta un huevito així, per sí. amagar-me només. Ay, la bandera, la bandera. Sí. i llavors jo vaig arribar i tots ens deien... Eh, primer van dir que era un bicho gegant. Després van dir que era una, una nena morta. Jo. I després van dir que va resucitar. Això ja la... no. Resurrecció. I la nena sí, ja, jo... que era negrita. És es que parecia con si parlar, su cara. Perquè amb el cabell eh, estava la cara i semblava una nena negreta. Mm. Al ja, la van pillar. Eh? I això sí. ja segur que estoy veniendo ya a estas horas, ya estaba mirando, ya están a punto de venir los pares, que venguen ya, que volen marxar. Ya, que... no, claro. Después sí. no vamos marchar. No, nos vemos cada día. ir a las papas. Muchas papas. Eh? A la analogía. Bueno, en general, llavors, eh, como conclusión de las... las colonias se ha pasado muy bien. El domingo deía que nos anéssim, pero no volían a los papas. Ya, estábamos hablando, enrollados, como una persiana. Y dice, dice... Si os 20 euros Va, más, os quedáis dos días más. Pero y, era 40 y no sé que veían si unas nenas, Corado la Luke, que la vais a ver, y la um, Amira, que ya no me han recordado quiénes eran las estaban tirando pedras a las gallinas. ¿Qué? ¿Qué? La Marina decía, no pobrecitas, que las vais a matar, porque si os chafan a vosotras como Mira las gallinas. Mira lo que gallinas. se entera uno en la radio. Vaya, vaya, vaya, vaya. I vam trobar un camí uh, pel bosc, no i Sí, i la Maria, l'Abel, es, sí. es va caure per al barranc i la Lucía González la van anar baixant amb les escales amb el cul. I jo... Vam, vam jo? Això ja va ser diumenge al dematí. I, no, jo i, vaig, i, I jo vaig intentar pujar per un altre lloc, baixar per un altre lloc i, la, i quasi em i la Iraxé ja, es va tirar per el l'oeste que semblava la tirolina. <susur> jo, jo, jo, jo. Perquè quan estaven jugant a l'indi, me caí per un barranc i la lucia hi va dins. Un contra un arbre. Anda. I ah. porten totes les cames plenes de mullandura. La, la, sí, la sí, Maria me'ls va engundir a mi i jo me va posar la seva jaqueta i allà la van pillar, va sortir i me va dir, no, mira, es que tota la jaqueta, i al final me va Pallí, pallí, pallí, pallí, pallí, Van intentar fer una mica de trampa, canviant-se les jaquetes, perquè no... Sí, no era trampa, era canvió no era... de xafeta. Era... era molt normal. No, o sigui, normalment, això dels jocs aquests de nit, o de la bandera, això, normalment el que perd diu que l'altre ha trampa, sí, sí, i el que guanya diu que no, que és tota regla, o sigui, sí, sempre, sempre, sempre passa. Jo t'ho dic perquè no, jo la, normalment perquè, guanyo... Perquè tu és que fas trampes. No, no, dels que guanyo. <laughs> Uu, jo me'n recordo algunes colònies del Juan de tres hores d'allà amb la bandera amagada sota el jersei. Vas ficant amb el meu pare. I dos nois es van xocar per un arbre. <ríe> I <ríe> la Mar tenia la linterna volando. Se veia ahí una luz, como, como una estrella ahí. I la Marcos cagada la, de miedo. Mira la Mariana. La Ari. La Ari. La Ari. Va, van anar molt a, molt a prop de què? de la nostra cor bueno, en total, ja estem se'ns acaba el temps, hauríem de, de resumir eh, que no ho vam passar molt bé i vam fer si una pogués, paraula si, i vam arribar sanes i salves amb les monitores doncs això, la, la conclusió, si haguéssiu de dir en una, en una paraula o en una frase curta com han estat les? cada, cada u que digui una Ah, gracias a las monitoras por las colonias y porque nos han organizado una, un sopar de gala toda la canalla. así ah, por el premio. un premio que es un sopar de gala a, a la alera un mesapta. De gala, ¿qué quiere decir? A ver. Pues que de tenemos gala, que ir más poniendo tacones todas las monitores. Es que yo no voy a ir en talón. En serio, tenemos que llevar tacones. Can que no... Jo no vull anar amb tacons, eh? Jo tampoc. Que no tinc... Jo me no tinc... latina. Que no bueno, tinc... Jo sí. Jo <ríe> no tinc, jo tinc Perquè tacons... I que no tinguem terra. actuació. <ríe> Sí, un dissabte. i disco té sí. no tinguem actuació. I discoteca Allà. al final. I que aquest, sí. Bueno, sí. tenim un altre període per, per guanyar punts d'aquí abans de diada, però que aquest trimestre, bueno, per així dir-ho, vam aconseguir la meitat de punts, però que aquest ens portarem millor i aconseguirem més. Bueno. Sí. El que va, el va al més mes és, és el més guai. Mm. Què? Sí. El, que va, el que va al mes és el més guai. El millor no? O a lo millor no. Jo pues l'he preguntat a les monitores i m'han dit que vos heu portat molt malament i que no tornarem a fer colònies mai més. Pues mejor. No, perquè ens ho han portat molt bé. Ah, sí? Que vam donar el xicletari. Si no fem sí. colònies, fem o sea. campament. Sí, uns bueno. campaments, sí. sí. Viva els campaments! Que hi havia molt Viva mosquals. I campaments. No, campaments colònies. Viva. campaments! Viva els campaments! Però també hem de fer castells, eh? Clar. Viva, els campaments, Viva els campaments castellers! Molt bé. Campaments castellers! Viva la colla de castellers de Mollet! Doncs, eh... A veure, que... Sense acabar el programa hi ha un parell de coses que hem de dir. Un que el, aquest dimecres, a les vuit del vespre, tenim el primer entrenament de, de futbol a la Princesa Sofia, que m'ho he dit abans, el, que està per aquí, el, el Luis Utrella. I que eh, ja tenim els eh, números de la tercera rifa de la colla. Uh. Sí, que aquesta setmana passada, aquest divendres, es van posar a la venta. Tothom qui en vulgui, que passi per assaig, li anarem muntat una de 25... Mm -hmm. Aquest any són de 25 números als telonaris per fer-ho molt més fàcil, el fet mm -hmm. de vendre. I res, des d'aquí, doncs, eh, tothom que vulgui mm -hmm. que vingui a, a Saig i li donarem un talonari. Recordem que és la, pel... La dinàmica és la mateixa dels últims de les dues eh, edicions anteriors. Sí, l'únic que passa és que hi ha menys números, hi ha mil números, perquè així ens es vendran tots. Eh, un euro la papereta, com, com els últims anys, i se sortejarà, o, bueno, el número de coincidir amb l'11 del dimarts de festa major, de l'últim dia de festa ah major. I, i, i col·laboren... Amb eh... eh, Mollet Comerç, com, com sempre, amb tots els, els bruners, etc. no em vull deixar ningú, són una, una pila de, de comerços de Mollet Comerç. Eh, aquest any inclouem l'Analògic, que també col·labora, la Molleta, el Pitapas i Hotel si dorme. Doncs... Mm. Entonces... Ja ho sabeu, que... A, a més, com que la canalla, quan hi ha actuació, els agrada sortir eh, per les places a... A veure, a veure si, si venem totes les paperetes. Si sí. sí, perquè tenim una gran nota de la sort. El, però l'hem ofertió, així que amb el burro castelló. Buc! <coughs> <coughs> Adiós, I, I també hem de recordar que aquest diumenge tenim actuació, anem... <coughs> ja no vaig a A veure, una miqueta... El diumenge... Eh, Anirem a Caldes a actuar a la Festa de Primavera de Caldes uh -huh. al Parc del Bugarai a les 12 del migdia i actuarem amb Castellers de Caldes, sí. Matossers de Molins de Rei, i Castells de la Sagrada Família i Castellers de Mollet. Per tant, una molt bona oportunitat per tornar a fer, per tornar a fer castells uh -huh. i a aquest, aquesta actuació sí que descarregarem tres castells. I tant que ho farem. I tant. L'únic que em deies que el, el cap de colla té taula electoral... El cap de colla nostre té, ha d'estar a taula electoral, vull dir que no, no podrà és, venir. És que diumenge hi ha eleccions. Del ah. PP. Ja. I serà el cap de colla? Doncs pues el sops de colla farà de cap de colla. Ah. Ah, vale que serà el paper d'Usa. Segurament el Joanet. Mm. Serà qui cantarà els castells. El, el, el Joanet serà qui cantarà els castells. Per aquesta, per aquesta actuació del diumenge, recordar que l'hora que ens trobarem al paull de hockey serà voltant de les 10 i mitja. Mm. O sigui, sea, sortirem, sortirem en autocar. Sí, sí, en auto, em sembla que era en autocar. Ara ho hem d'acabar de confirmar, però jo diria que sí, les 10 i mitja des del, des del paull de hockey mm -hmm. per, bueno, per, per anar cap a, cap a Caldes. Ah Molt bé, i tota la canalla que està aquí, després de les colònies, us han vingut moltes més ganes de fer castells? De... Sí. I nosaltres, les colònies. Claro. Bueno, les colònies també, però... Les colònies fan per, per fer caliu de grup. També heu reforçat les vostres relacions com a grup? Sí. sí no? Una mica. Una mica, sí. sí. Un poquit. ¿no? I... Bueno, la paciència de les, de les monitores l'heu... Bueno, bueno. L... Bueno, som sí. no, això. Baste guay, perquè quan deix tens lliure i van fer moltes activitats no després. En el són a la sintonia. Si voleu aprofitar per acomiadar el programa i saludar a els companys i les companyes que van estar de Colònia s'han posat, així que no han pogut venir a la ràdio. Adéu, Mirià! Adéu, Maria! Adéu, Mati! Adéu, Mati! Adéu! Adéu, adéu, adéu! Adéu, Maria, que no Adéu, adéu, Maria! Doncs ara sí, si em deixeu... Adéu! Molt bé, doncs aprofito, ja acomiarem el programa, tornarem a trobar la setmana que ve, que parlarem de castells a al Plaça de Nou, a Ràdio Mollet, al 96.3 de l'FM. Que tingueu una molt bona setmana i es tornem a trobar dilluns que ve. Adeu!